شرح التعریفی و ایدامخ که کم تعریف ده حدیث معلقشو ده دی وزاحت در تکی و مبدو السنده اقتداد سندسده و طرفه الادنا هغه طرف نیزدی آغا ده من جهتنا چیزه مونگ طرف لده مونگ شورو کو وهو شيخ المؤلف اده کتاب د مصنف استاد وی ويسمى اول السند تا اول د سند وی ای زنم دارنګي وسمي مبدا السند دارنګ دي تا مبدا د سند وی لانه نبدو قراءه الحديث به <تصفح> زکا منګه ابتدا کو دلوستو د حدیث په دی سرا من سوره د دې صورتو ن بسی وای ايه حذف الاسناد کله بتول سند حذف کړی شي ثم يقال مثلا بیا بو مثال په تور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کذا ویدہ الله رسول صلى الله عليه وسلم دا سی فرمایلی دي ها ومنها ان يهذف کل الاسناد دین ادا یو سورتم ده حذف بکړی شتور سند الا الصحابیہ مگر صحابی باندې ش حذف کوله او الا الصحابيه والتابعيه مگر صحابي او تابعي له حذف کړي مثالو مثال الذي بسنگي ما اخرجه البخاري رحمه الله في مقدمه باب ما يذكر في الفحز عاقجي داغي تخريج امام بخاري رحم الله کړي و مقدمي د دا باب داږي کوي مایوس کرو فلفخذ هغه چې د پتون باره کې راغلي وقال ابو موسی ابو موسی رضی الله نو غط النبي صلی الله وسلم رکبت هي پټکړو نبی علیہ السلام زنگونو نہ حين دخل عثمان چې کلو عثمان رضی الله تعالی عنه راد النشو ه <تصح> اول نے پتوونو نہ سرغندو بے پټیکل فهذا حدیث معلقن دا یو معلق حدیث دی لئن البخاری حذف جميع اسناده امام بخاری رحم الله طول سند حذف کړي مگر صحابی نے حذف کړي او هو ابو موسی الاشعری الاشعري رضي الله تعالى عنه حكم ده حديث معلق څه ده ول حدیث المعلق مردودا اذا مردود حدیث ده لانه فقد شرطا من شروط القبول دې کې نشواله دي او شرط راغله دي شروط او د قبولنا او غ اتصال السند دي على به حدیث منظور وی چې سند متصل وی او دغه نشواله دي اتصال السند به حذف راوین او اکثر من اسناده حذف دی او یا راوی د ډیرو راغله دي اسنادنا ما عدم علمنا سرد نشوالد علم زموننا بهال ذا لکر راوی المحذوف فهال د دغراوی محذوب چې دا ثقه ده او غیر ثقه ده پوښې په خبره باندې اې دې پوښه معلق مردود ده اوس یو سوال راځوي دا خو صحیح هې نو کې معلقات راغلي دي فبخاری او مسلم شریف کیندل مخې مسولو کې تیروا وی دا بخاری و اي تعليقات البخاري مقبول دي هذا الحكم وهو ان المعلق حدیث مردود چې معلق حديث مردود دی هو للحديث المعلق مطلقا داد حديث معلق د پاره مطلقا دي لکنه اذا وجد المعلق کله چومون دي شي معلق حديث په کتاب ان په کتاب کې اولتو ولتزمت صحته چاغي کې التزام د صحیح احاديث کړه اوبصنفې لري ځواب دي کې کمزوري احاديث نراړم لکه امام بخاري امام مسلم رحم الله ودا سے نور کد صحیح ہیں لکه صحیح ہیں فل له حکم خاص دین لپاره یو حکم خاص دی قد مر بنا فی باص صحیح ویدہ ترشیده موږ ته په باص ده صحیح کی ولا باسه بالتذکیر به ها ہونا ابا کنیشتہ په ذکر کول داږي په دې کې اوغه ده دے وہو انما ذکر بصیغه الجزم هغه چې ذکر کړی شي په صيغه د جزم سره یقین سرا کقال او یقال او ذکر معلوم شیغید او حقا نفہ هو حکم بصحته دا حکم د صحه د حدیثو عن عن المزعفله کمته چی نسبت شوه و ما ذکر بسیغه التمریز هغه چیزی په شیغه د تمریز کا مجور اسیدا واذو کیرا وہو کیا فلی سفیہ حکمن بصحته دیکے نشتا حکم پسحد دی حدیثن المضافله کم شتے چن نسبت شوه بل فیه الصحيح والحسن پدی کہ بہ صحیح و حسن بمی ضعیف ومی لیکن لے سفیہ حدیث واحد <تصفح> پدی کہ بہ داسی من غلط روایت نی یاغه بالکل کمزور دے لوجوده فی کتاب فی کتاب المسمى بالصحیح دوجد وجود د دینه په کتاب کې چېغه تنم د صحیح خوله شوی وتریق معرفت الصحیح من غیره طریقه د معرفت د صحیح غیر صحیح نه هغه بحث د اسناد hazardous حدیث د حدیث د اسناد نه بحث والحکم علیہ بما يليق به اپ دې بیاغه حکم لګو چې دی سره کم مناسب وي ور حکم رسوګن شي لګوله داغه سوګ دي په لور جامعہ کې راځي طالبان جو کیږي د قواعد مختز دروي ای ګوري دا حکم لګوله شي جدا حدیث د دیو وجوهات ته وجنه زویفت هر چاله ده شی نه ده په کار ماهرین فل فن پدی پوي ای ایت ټوله خبر مستحذر اجاميه کتاب سيوه الحمدلله قانون دي چې پطالب خبري یا دي ساتي کچريا دي نه جاميه کې نه چلےږي څه پښوی په خبره باندې ادینم ګور دا ته د ځانه نشي دا به ته د نقل کوي د جار او ته د تعدیل نه علما فارغ شيوي دي اوس کو څوک جره تعدیل کوي دا غمخکینو اقوال نقل کوي خو اقوال رسو دي په لورار رسو خو اقوال ایا کوم اسکم د دې شی په جوابو ته په قوانینو په قواعدو سوی هغه په اوو صلی الله تعالی علیه و رحمه محمد